Mĺčanie kompetentných. Bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin vyjadruje počudovanie nad tým, že ani minister spravodlivosti Boris Súsko, ani predsednička súdnej rady Marcela Kosova nepodali disciplinárny návrh na sudcu pre prípravné konanie v kauze kajúcnik Tomáša Hajduka. V poriadku, pokiaľ rozhodol, že nie je príslušný, to rozhodol správne. Prepustil z väzby, ale nemohol povedať ani slovo navyše v rozhodnutí. Teda nemohol povedať to, že opodstatnenosť trestného stíhania je prítomná alebo nie je prítomná, alebo spochybniť odôvodnenie opodstatnenosti stíhania. Keď toto urobil a to jeho rozhodnutie je tam, buď už mal byť trestne stíhaný, alebo minimálne disciplinárne stíhaný súdnou radou alebo suskom. Keď tak nie je, znamená to, že Susko a Kosová sú v tom namočení tiež a kryjú ho. A teda celé to bolo divadlo a sú dohodnutí, tvrdí doktor Harabin. A málo kedy sa mýlim, taká je realita, také je právo. Čiže bude tu veľká dohoda na ohlúpenie všetkého, že sa niečo robí a preto to urobíme po vzájomnej zákulisnej dohode tak, aby to vyznievalo, že konáme, ale v realite v materiálnom svete sa nikomu nič nestane. Ani páchateľom trestnej činnosti, ani tým návonok formálne konajúcim aktérom komentuje s tým, že ak o sebe sudca povie, že je nepríslušný, tak už nemôže dodať ani čiarku. V opačnom prípade musí byť disciplinárne stíhaný. Ak predsednička súdnej rady vie o flagrantnom zlyhaní sudcu, Mala podľa neho spísať disciplinárny návrh a predložiť ho osobitne na rokovanie súdnej rady s cieľom podania. Keby sa totiž neskôr z hľadiska stupňa spoločenskej nebezpečnosti ukázalo, že daný disciplinárny návrh má intenzitu trestného činu, disciplinárny senát môže podľa harabinových slov kedykoľvek postúpiť vec na trestné konanie. A pokračovalo by sa v línii nespáchania disciplinárneho prístupku sudcu, ale trestného činu zneužívania právomoci. Dodáva a zdôrazňuje, že kým sudca Hajduk bol až príliš aktívny, tak predsednička súdnej rady a minister spravodlivosti sú až príliš pasívni. Tolko doktor Štefan Harabin. Na FBčku Borisa Mičudu som našiel túto úvahu. Putin to urobil potichu. Kreml druhý telefonát tají a má na to dobrý dôvod. Kreml oficiálne potvrdil dva rozhovory na vysokej úrovni. Prvý odhalil, o druhom mlčí. Vzhľadom na to vydáme tlačové správy. O týchto rozhovoroch vás budeme informovať stručne, uviedol hovorca prezidenta Dmitri Peskov. Táto fráza znie takmer ako sľub, kľúčové však nie sú slova, ale pauza. Kremel zámerne oddialuje, vysvetlenie podnecuje záujem a signalizuje, že sa chystá niečo veľké. Náznak zmeny, ktorá sa nedá zastaviť. Podľa zdrojov Kremel už naznačuje prípravy rozsiahlých diplomatických krokov, ktoré by mohli zmeniť rovnováhu síl na medzinárodnej scéne. Aké by to mohli byť kroky? Existuje niekoľko možností a každá z nich je úderom pre západný poriadok. Nové kolo zbližovania s Čínou, ďalšia integrácia v rámci priateľstva bez hraníc, prechod k plnohodnotnej vojensko-politickej aliancii, ktorú Washington už nemôže ignorovať. Prielom na Blízkom východe. Po sérii útokov proti Izraelu a eskalácii situácie v Perskom zálive môže Rusko spustiť iniciatívu, ktorá úplne pretvorí regionálnu bezpečnostnú architektúru bez účasti Spojených štátov. Priamy dialog s Trumpom. Napriek všetkej rétorike si Washington a Moskva naďalej vymieňajú signály. Možno bol tajný hovor adresovaný konkrétne bielemu domu a diskusia sa sústredila na nové pravidlá hry od Ukrajiny po Irán. Prekvapenie zo Strednej Ázie alebo Južného Kaukazu. Rusko by mohlo oznámiť nový integračný projekt, ktorý definitívne upevní jeho dominanciu v postsovietskom priestore a vytlačí zvýšky západného vplyvu. Prečo je ticho hlasnejšie ako slova? Kremerská škola diplomacie bola vždy postavená na princípe, že mlčanie je nástroj. Teraz, keď západní lídry váhajú medzi eskaláciou a pokusmi o dosiahnutie kompromisu, Putin demonstratívne robí pauzu. Dáva svetu čas, aby si uvedomil, že ďalší krok Ruska bude neočakávaný. Peskovové strohé frázy len prilievajú olej do ohňa. Budeme vás o týchto rozhovoroch informovať, znamená, že informácie budú zverejnené ale až, keď ich Kremeľ bude potrebovať. Nie vtedy, keď ich Washington, Londýn alebo Brusel očakávajú. Čo ďalej? Intriga pretrváva, jedna vec je však istá, svedie na pokraji hlbokej zmeny. Skutočnosť, že jeden z Putinových rozhovorov zostáva utajený aj po svojom skončení, hovorí za všetko. Nejde len o formálny telefonát, ale o rokovania, ktoré určia rovnováhu síl na roky dopredu. V najbližších dňoch Kremel zrejme vyloží karty na stôl. Vtedy sa ukáže, na koho strane stojí nová diplomatická aliancia a proti komu bude namierená. Zatiaľ môžeme len hádať, ale jedna vec je jasná, niečo dôležité sa chystá. Hlavné správy informujú, úhrik hovorí o šialenstve. Pripravte sa na návrat do stredoveku. Európska komisia predstavila návrhy šialených obmedzení na riešenie ropnej krízy, zákaz jazdy autom v nedeľu, obmedzenie rodinných výletov autami a zníženie rýchlosti na diaľniciach hovorí Milan Uhrík, predseda politickej strany republika a pokračuje. Znie to neuveriteľne, ale tieto návrhy opatrení naozaj poslal vládam eurokomisár pre energetiku Jorgensen, lebo v Európe vraj chýba ropa, ktorej dovoz sami zakázali. Chápete to? Radšej vráťa Európu do stredoveku, než aby nakúpili ropu z východu. A politolog bez diplomu získal dojem, že po obdržaní jednej konšpiračnej informácie a síce, že obchodníci na západ od nás naschválne vpúšťajú tankery s ropou do európskych prístavov len preto, aby sa umelo vytvoril hlad po rope a aby sa mohli zdvíhať ceny paliev. Tak teraz neviem, neviem. Zuzana Kalmanová na svojom FBčku konštatuje toto. Šok na špecializovanom trestnom súde. Marian Kočner vypovedal, že vie o 20 tisícoch eur úplatku od Rubého Sklenkovi. Kauza Carlton. Myslím, že tomuto sa ešte v budúcnosti povenujem. Hlavný denník prináša túto informáciu. Samosudca špecializovaného trestného súdu pracovisko Pánska Bystrica vo štvrtok oslobodil spod obžaloby ex-sudcu a v súčasnosti poradcu predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, advokáta Davida Lindnera. Bol obžalovaný zo spáchania zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a prečinu nepriamej korupcie. Rozsudok nie je pravoplatný. Prokurátor podal odvolanie. V záverečnej reči navrhol uložiť Davidovi Lindnerovi úhrný trest odňatia slobody na 2 roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 2 roky. Ako zdôraznil, kľúčovi svetkovia, bývali sudcovia, ktorí obžalovaného usvedčovali, ovládajú trestné právo a sú si vedomí dôsledkov ak by voči nemu krivo svedčili. Tak sa mi zdá, že sa nám to tu čistí a právo sa vracia tam, kde má byť predovšetkým prezentované. No dnes vidím, že to je dosť veľa práve. Poďme ďalej. Padla mi do oka karikatúra Fonder lénovej ako kričí, na veslujúcich na lodi toto. Čo sa vám vy východo Európania ne, nepáči, veď sme na jednej lodi? Je to výstižné. A hlavne zo života, tak tí, čo veslujú, ty sú tiež na lodi aj s tými, čo oslavujú so šampanským v ruke. Dozvedel som sa, že Pete Hexed, teda americký minister vojny, bol pred vstupom do vlády televízny moderátor a komentátor najmä na stanici Fox News. Tam pôsobil ako spolumoderátor relácie Fox and Friends Weekend. Približne v rokoch 2017 až 2024. Kontext a teda dôležité doplnenie nie je však len bývalý moderátor. Je aj vojenský veterán slúžil v Národnej garde USA, nasadenia v Iraku a Afganistane. Čiže okrem toho, že bol radový vojak a pôsobil aj v niekoľkých tinktenkoch a v telke, toto má byť kvalifikácia na ministra? Toto v Amerike spolurozhoduje o zabití iránskeho duchovného vodcu a velenia iránskych ozbrojených síl plus vzdelaných diplomatov a to uprostred vyjednávania? Asi na toto treba do kolečka poukazovať, pretože aj u nás boli vo vláde primitívi, nevzdelaní a vieme, ako to dopadlo. Ale tí v Amerike majú zodpovednosť za celý svet, ale nevyzerá to tak. Zakončím úvahou Juraja Draxlera z jeho FBčka. Toto neprihľadnite. Donald Trump je ako Ježíš Kristus. Toto je zatiaľ to najlepšie, čo tento rok vyšlo z Bieleho domu, teda keď jeho činnosť berieme ako jednu obrovskú stand-up komedy. Paula White, seniorná duchovná poradkyňa prezidenta SŠA, čo je teda jej oficiálny titul, uviedla modlitbu vo válnej pracovni niekoľkonásobným prirovnaním Donalda Trumpa k Ježišovi. Pán prezident zradili vás, zatkli a falošne obvinili. Je to niečo, čo poznáme zo života nášho pána spasiteľa. A tak ďalej, a tak ďalej. Ešte to pokračuje. A potom sa všetci spoločne pomodlia, aby pán ochraňoval pána. Pána prezidenta Donalda Trumpa. Svecíce zachváciú plamene, ale aspoň niektoré veci sa robia poriadne. Presnejšie povedané postavou Heleny Rúžičkovej v kultovom filme Dívka na košteti. Tohle je aspoň poctivej blázinec. Za mňa na dnes všetko ľúčia sa a príjemné veľkonočné sviatky želajú Monika a Dušan. Do počutia zajtra.